تاسو سره د سورته ابسکیو نبی رسول الله صلوات والسلام کوي چې سوک ان مان تمزورمای یخ شاه چې چا کی خشیه دي چا کی, کی نابتی او چې سوک نه مانی ناغې پرزم رضان مستړی کا د نبی رسول الله بیان کړي او صفته کې چې څومره درمن دي شه رنګ بلا چې کندن سکی او دې وجه کومې ایمان راوړي د زوړونو ذکر کوي انسان تا په انکار د قیامت باندې او دلایل له قیامت اوصوته الله انځا اولاما اوصوته الله مختر کوو واولې دوه کدا سې نبی عليه السلام توي چې مخ دې تری کوو واولې نو نبی عليه السلام کو بڑے چا اودلې وغایې کو بیا اوصوته الله مختر کوو واولې دوه انځا اولاما دې مې جنصر هغه د نبی علی السلام تاسو د چودریانو فراده غټایټ سره خبره کوله او غیله دعوه ورکوه عبد الله بن مکتوم له صحابه ده دا مجلس آداب لازم سره مقرر شوي نو ابتدایي وختونه دي شاوات د کمنو میغره روانهړو دوندوم ده یا رسول الله یا رسول الله زمانیو مسلې ضرورت ته تاسو کوم هغه طفانه نشته چې نبی صلی الله علیه و سلم فرغه میلمانځ ناتی او نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم خبره کي نبی رسول الله زړه مبارک سره زومر رال کلو کوته کې دل شيوي چې ما دي دا خبره سره فکر دي را سواله نبی رحم الله عليه الله وينو سم کو د ځد زنه مخه پکې آبا ځه لمینه نه پکه زورنه الله وردا او صلوا الله وا انجا علماء د ټولو او ما در او که چې خبره وکړي چې دې شي چې دې ځان پاکي يا نصيحت کومن قبول کين وته فاو ذکره په دې ډول کې تر نصيحت امام من ستانه رسول چې ځان بي پروا کړل دي مور غني ځان فانتلو تصددان ته د توجهه او نيشته په تاسو بوچې دې ځان پاک مکي ساره څوک الله تاسو نه کړي او څو چې راځي تاسو چې کومه کوشش کوي او دې یېږي فانتانو تلاها ته چې کوم دنو دا ځان حاصله کړي دا سند فقار انها تذکرہ دانسیته د چاته قوم شینو نسیته واخلي فی سوفی مکرمه خاطر کو عزت مند کی مرغوا چاته کړو شو که پاک او صاحب کی دی سفرت کرامن برارا پاغلا څنچ کمونو سفیرانو کی عزت کارو کی کوترن صاحب پریا صفاتونه صاحبو یاد کورشتو کوترن صاحب انسان سنا شنا کو دا څونه شینکارو کډل او پنکار ما مناسب ځانته من ګوري من ایو شینخالتا د کوم وسیزه پیدا کړل الله دې او استاد کینا پیدا کړل دې لرنه پانداده کړل دا سمه سویره سره بیا لار د وسروتا سانا کړی وار نو مور د ګیدې نه دنیا سره اوستو بیا و الله مریض لرا بیا الله مل کیدان په خبر کی دا د قبر د قبر کې الله کی دي مطلب فرشته چې کومه وړي سم آئی دا شام شرح بیایتکالا خوشید آلانو را پابیسی او را گونبے کنو کل سبکالا داسمو پکارلا مایت زمانا مرا پورنک انسان آگا چوتا حکم شیو انسان تا چو سویلو نا حکم پورنکو خوالی انزور الانسان ہودی گور انسان خوراک پلتا نسو من الما سوبا شیعتینا مجھ کندنو راڑو لدیوب پرانوو لدیوب پرانو لدیوب پرانو لدیوب پرانو لدیوب سمه شخمنا در دشتا بیا چولی من دزمکا پچولو باندی فاهم بدنا پیاهی بحب بوائی نبا فرازر مکرمی دی پا دیکی دانی او همگورو و قضبا او چکم در ترکاریانی وزده تونو و نخلا او خونو او پشوری او بازی چی پوری پوری او میوی او گیاگانی اتا اللہ کم فیضستا و زسارو استاسو وار کل تراشی خطرناکا چگا و دکتر از بانی فیر المارو من څه چې یو باندې انسان ضرر فلنا آزمور نه وروړ نهي فسایو تیو د خو نه د خو نه و بچونه د پاره د هري هوتنه په لخت مینه هم د زینا خداکرز کې شان یو حالت شه بے پرواخړې ویل نه بے پرواو کې درو نه ویل نه او مخونه چې کومه خداکرز باندې مصفرت پرت روخان وې ظاهره کوم سبجرا خامیزم کې خوشحال خوشاله او مخونه باندې خداکرز باندې پدی باندې د ډلو یو سره کاک تر پټګړي وي دې یاره ځل دانی چې کنه دالی اون دې فرمان صورت تکویر کی د قیامت ذول صحوال ذکر کی شپږ د فنا د عالم توغو درېدو د قیامت کی او شپږ رسو د قائم درېدو د قیامت نا او بیا صداقت د قران شریف قران نا صداقت د نبی علی السلام ایدا شوم شکو وی رات کلا تاو خریشی وای زم جون اور کله چې ست چې کمونو خړ شي وای زنېبال سررت اور کله چې غمه چې کمونو سررات روانی شي وای ل د ه اوتیلت او کله چې دلس میاشتو ببللار و پرې خودلی شي داس متتی معلونو ج ته بیا هم سووک پ نه کې دد اړو سختواجو ب ل نه چې کله غ خ پهګ او په سباباندي او مشرران ځانې و کېږم نه یس پتن لږېزه لګېږي او دد نه هم خلک شي راپله شي دومره چې کمونو درون کې اما یا وېدلای شهر او حکیمت مالونه <سؤال> هرڅ کوم نشاله <سؤال> کي شي پر خوذ لشي وېدل او هو او هر کلا چې اوا وا شي زناور ځنګلیاں چې کوم نشرت راځم کړشي څنګه راځم کړشي ناګند بارانه خطرناک ده وجنه د غرونو نو چې کوم راو تختې چا پاته هر انسان پاته دا وې کوته باران دو دوه خپل خطرناک نه سوسو شو وېدل به عارف چې اور کلا چې دریاع څنګه چلوس کړی شي په دریاع چې موور بل شي واي ز نو بوزو زو ويدات اور کلا وا شروعو مې جوړ کړی شي ميا به یو بل سره شي جوړ شي او يا چې څنګه نو واي ز نو بوزو زو بدن سره جوړ شي روح به بدن سره کړی شي شي واي نو د تسمیلات اور کلا چې ژونده کړی کړی شي وینات په شي چې په کوم یو غناوار دي کومه تو واجل Way, وتدخل, محفوظة محفوظة او دمرانه <تصفيق> <تصفيق> دا منوي واه تدخلي او يدخل فيه نکات العلميه فذيك علمينه فيمني شي واه د موجوده سوالات شي كلاته علمينه اخترایا شوا مدار سره محفوظه کوي دیکا محفوظه غدان او ویلي کده زاد سره ګونشي ګیني کلمه یې د تاتوشکي واه د موجوده سوالات هر کلا چې جونده او خفي کړي شې نه شي تله کوم یو غو نامانه چې کوم وروله لشي وی وای د سوغونو شيرات هر کلاچ سيفي خوري شي هر کلاچ اسمان را سکر شي وای هر کلاچ دوزر څنګه منو ګرام کری شي هر کلاچ جنتران دیک شي حالما سمسمه حضرت معلوم را چې حاضرو چې حاضر وي فلاخ سملخ النس زده کوم شهادت کوم راکټې دم کسوري شابه ټیګي او اور جوارث انکی الکونس کو زےو آنے والا ول لیل ذات او شپشت کو ما چې کله چې کمندنو اغارا خورشی او سبا سبات کله ساواخلی رناشی پدې خبره شاید کو چې نوولو قال رسول کریم ان اول انقلابات کی مطلب چې در انقلابات راځي نو قیامت کوم څخه کی راځي اول لیل ذات نرستو لچ شپچ کمندنو شپې نه پد سباوی دا کشن د سکتونو الله دا عالم نشین رسول سمي او سباب فلوک او قران سکتو راولګو په دې عالم باندې تیاروا ان اول رسول کریم یل کینند دا وینات چې کمن د رسول ذاتمن ساتازی ذاتمن خاوند طاقت اندو لارش ممکن خوادو خاوند ارش کې درجه والا متواین په فرشتو کې لیډر سما امین دا وځه کې اماندار مین چې هغه سدار کلي چې خبره من فرشتو کېږي فریشتو کې جبی ل د سلام دگان په ما سو مجنون او دا مل د ولا صدر سر را لرا پا کی پا او ب فکل او یقینندې دل لو جلاره د جبېله سره پهغاړخ کاره کې په ما غی بونین او د دا چې کم نپ وی بابانې شوم چله بهته وی کېی بهیان نه کې د شو پاړک نه دی په ما غواه د غی بوانین او دا چې کمو په غی ببانندې اویبانندې شک او چې دا زی شي دا دا خدای څخه منګر خدای په دې څه شي زوی شي نو ما هو اله خبيب زونینو او نه دې چې کمونو په خېمو توغمتي چې دېګني په خېمو کوی دې په خېمو باندې پات با؟ په ما هو به په شيطان ورلیم او نه دې چې کمونو وینات د شیطان را تیر شي اچر تروانی کم کم یو واستای ته دې پایرته زغو اچر تروانی قران لا ذکر للعالمین نا دا چه کم دنو مگر نصیح تپار د مخلوقات دپار دا را شا لیمان شاہ من کم دا را شا چه خوشی سلاسون آئی استقیم شا چه کم دنو آئی استقیم شا غد نیغ دیشی اغا ها استاسون وما تشاونانو خوشی تاسون مگر دا چه خوشی دا اللہ چه رب د مخلوقات سورت انفتار چه کم دنو نا تایا قض دے انسان تھا او ما د سکویر د سام ف سرتول ک چې اسممان اچي ای زل کوا کې بمنت سرت او پهو کې چو ستي خوې شي زل به و فجرت او پهو کې دریا ب ډکی شي روړشي زل ک بورو به سرت او پهو کې چې خبرپونه رابر سرک شي را اچد کی شي ت س چې بکېدي معلو مک یا او بندا چې مکې لږ ی وو هوای انسانمالارله را کرت د سجه دوک دوک غریته دراف کل عزت مننا حالا کم تر تباغ شوی هغه ذات خلق کہ چې پیدا کړي ته فسوا کم برابر کړي ته فاد لک فسوا کان د امنه فاد لک اخلاق برابر کړی دی اخلاق فاد تنستا په کم یو صورتو ذکر شف حوال الله ورکتبه کاته جوړ کړي ک الله دا شنو وکړ بلکې یا کلا دا کا خبر دا خدا ټول الله کړی بلکه تاسو شینکار کوي د او زړه زبر دینا او یقینا تاسو د خامه خاصه سمګی پرشته کرام ان کا سوین فرشته څخه منې زت منيال ته نو ما تفلون کوی ګی بار اوان استازي کوي ان دبرارو د فینای ی یقینا نه کان خامه خپل نعمتو نچري فینال کو او له نافرمانو او یقینا نا فرمان او بدوزکې دړډوزوب شوب پر سودی بریوانې پرد روان او نو وی دې ته غیر حاضر ماما را کو های متین دڅ چې خبر ک چې د بعضې رستهشي دا بیا د توانان دڅ چې پهخواور کې چېڅ دبد دراز په دف قرض کې لاتم د خوافسول نفسشي چې اوس ب لري و بنده د بل بنده د پااره معمولیوم او اختیار به ببد قرض ک دی او اللهوي سور ته متففین کې ترغیر دی چې کم نه لا خیره بس کوې د دنیا په سیزوبانې چېڅوک معملوو غته ک د ان نیمه چټاکه سیستم کی کینزوو فائدنه وکړی د سکتي کی ساری کی په هغه باندې اسمان تخېږي او د آخرت مبارکې زمرا کمې او وای نه چې لکه دا می زمرا کمې کړل د آخرت مبارکې ټول مرځ د دنیا له ورکلې ټول د دنیا له ورکلې آخرت د رځ څنګه نه ووړنه کړل وګوره دا چې وکړم کم پتاويدارو کې خپل فرمان وکي د جهنم سره وانه کې جنت سره وانه وګوره خير ځان وای له ال <سؤال> کته چې کمرا کمم ورکون کوله چې کمی کې یغې الله دنا ک سازار و ن چې د ز کارهپمانه کې خلکوته یلوفون پووررهې اخلی چې داغې نه اخلی نپورته س کې اخلی ضا کالو او چې کله پمانه کې د لرا هغلی ورکی او زه نومیه طول کې ی سرون کم نه اللهون ولای دا په ک هم دا مادیاتو کې علای زنو لائکا آئی دمان نکی دا خلکن و مبوسونا چی اقین اندی را پور پور تکلیشی لیوم ناز جی من دو پارد آگی رضی لوی یوم یقوم ناز رب العالمین آگر از پیچودری بخلق رد مخلوقاتو تا نو پکار دا سکال را حق خبر دا دا این کتاب الفجار یقین اندی کم دنو لک دو آگر نافرمان چی دنو آپو خکت خانه کرد لفیس جین این تیهای خکت جل خانه دا او تاسو څخه پਤਾ چې زه راځم ځل خانه کتاب مرقوم دا دی او لیک مرقوم دا مرقوم چې با هغه موروال شهري نمونه بګلیکل شي ني نمبر وارد دي حالات مذاکرت کدره حسن ګنونکو لا آک سامي کو ژوند بيومتين چې دا حسن ګنشي کله قیامت لارام وما يكل في لا كل موت ذنسيم دا روته ګن دي لرمه غره لري او 10 د تیر تهره کوم چې ګناګار کله چې موږ سره شهودوانه یاستنه می واینده ساتیر له ولین دا چې تیر چې کوم نن کو خوان دا سندا بلکې زنګرا غلې په ژوند می دی باندې زنګرا زنګرا سره په ژوند می دی باندې کول دا سندا کینندې چې کوم نن خپل ربنا یو مزین پلاق کر الله علما چې ګون خامخادي وو په اړه کې کړې شي بیا تمام شین نو می کینندې خامخادي د ټکو کېږي په څو یاغویل شي دا چې حاض ل دا د کنتم کوونتون بیرتو کذبون چې تاسو د تننسبات ضره و کوو خبردارا کې خبرداره چېکین لږ د نکانو چې دله فلیین اوړې پوچت دفتر کوي ه چې خبر کوې چې د هچت دفتر لک ته چې کمغمه ورځ ده چې پایې لیکل چې جتییان مونه الله د بکمونږ بتکی یا شاو لو مقاربون حاضېګې ته چې کمغې دکان ان نه یا کینن نه کان چې د عالی <سؤال> په نعمتونو کې الارا <سؤال> رای کې اندورون ته د خپل باندې په ګوري تاره په وجویم په ځنی باپم کو نه کې نه ضرورت نهاين آزادګینه نعمتونو کارګینه نعمتونو یوسفانه رحیق مختوم سکاله به چې د یوه باندې کم هغه شراب مور زده ختمه ممث مور زده و د مشکووی یعنی مور زده اخیری دي چې اخیری ګډیو کې هدف درک اوج او د مکو زامبر او متې ن شي روان شي خداز پهفی ځال <سؤال> کفللیتننا فاصل متناافسون او پهځ کې می اوات ی ضد وک کې زت کوون کې د به هې دتې په کوپل او کینیوررسټو کې کوي زد کېی په کالژونو کې سکي زد کې دا ځ کې داداخل کو کې داخل کار وازاج من تصیم او ګډون دلی بچ کم مناد تصیم چین نووي داو چین را راان مکار ربون خوشب چې نه ده یا اشراو به المقربون <سؤال> چې اسکی واده زینتی کمدران اذکان یقینا سسان چې مديرماندي دایپا کسانو پرچيمان راوړل سندنې کې خندنې وکاو پایزامن رو د خندنې کې لګی پایزامن رو بهم چې کلم تیریږي دایبانی یتا غامز ندی و تری زو پوندی و اشاره هوت کې پایزن کلم اله و کلم فقيهین او چې کلم چې خندن راو پس پر کوړن کلم چې ویني را لرا واینه نه او یا کینندار کومران او دیوان ساتونکو ندیرا علی ګل فال یوما نندن الیذین د کاکران پر کو تام حد را ی چم درو پتوونو باندې ګل صورت شکاک کی اوس دوه قسمه ذکر کړي اجمال لاغه او اثبات قیامت شواهد سرا او پن خو इजत सामान وشققت هر کلا جسمان چې کمر اوچوي وازنات ربیا او قص او حکم وکړی دي ترات دي او دا کا ولا مناسب دی او مناسب دي ورلا وازنات ایزالو مدت او هر چې کمندنو وازنات ربیا او قص وازنات ربیا دیو خوږي چې حکم درافتاو وازنات له حکم ربیا او ایزو حکم او و بن مناسب دي وازنات مدت دار کړه چې زموږه چې کمه راښکلې شي وانه خدمات یې او تخلص او ور دیانو چې بدیګری او خالق خالشی وانه زنه ربیا او پت او دیو وګوږی چې کمه حکم در apt تا دا کول مناسب دي بیا هم سارا یا کین انت کوشش کوم کې به تر در خپل باندې په کوشش کولو سلامو ملایک به دا الله سارا فداځی کوشش وکړ چې دا څه فائدې کوي کنه واه وسو چې ورکه سلام الله امرت بالخلاص باندې نذردا چیصابو سړو کړی شي صاحبان قناه علي بن علي مسرور او دې واپس ستکه خلبال و ته خوشاله او چار چور کې شامل نامه اقوال <سؤال> اشاره پسو فهدو سډورا نذر دې راو غواړي علاقتنا علاقاتو هاو دې دغه شیوبه سولي پور کړم باندې انو کان فی علی مسرور یقینا دې چې کوم نه په خپل کې ماس او دې کومه انداو چې و را پانسې بر دا سر نربوکانهبي بیرره ر د ببال د دم کې شویت نګوا کومزه چې کمراسوخي داسمان دا او شپه او ها غ چې دا شپ پټ ک داې نه چاپلهشيکټ کې اوسپګما دته څقا کاه چې دا پخشي او روان شي دطرګ نوته ب ق تو غ خا و تاڅو سرېې د ی او حالت نهبل حالتتهبدېږې به شويدي لرا چېې ایمان راړی کم چېشي پهبانه پروران دې صیده کي بلکه ها کسان چنکاری کرده و کسی بون کده نسبت دارو که اوالا رب برزد چنفویگی پا آغوانی چیده یاد ساتی و سنبالیه او سبانده فکم ایراده و تخوب دی و خبر کده رضا زاب دردهون که نا مگر ها کسان چیمار روڑی عمل نکی کې دیل مزدوری در عبد دیدا دیل مزدوری دا غیر و ممنون نخدمی در که منسکون ویالا بود